Ego bon, da, no. Bon, entxatu zirezte, berriz antolatzera, baina nezinezkoa zen? Bai, e, hori da, e, mai azetik joharte e, haitu gira lanetaran, saskako lantaleak eta bezki errikoatzeko komisioak haitu gira, bidak sekatzen, haitu gira biltzen bai errikoetxarekin, bai supratztorekin, bai osasunazentziarekin, Entxatu gira eta baginean gogoan dola guti arte hiurratxa txipi bat anturatzea, bost mila pertsunako mugetan egin entzena, baina uh, azken bilkuen ondorioz agertu uh, da la ere goera sanitarioa ez dela ubetzen, alde antziz ere ipar ezkadehian baditu kasu begiak eldu dizenak, eta ezen zentuzkoa mm. riburuz segitzea eta... Erabaki hartu dugu ezestatzea Euskalegi guziko ikastoren bestak ere ezestatzen dira Euskalegi maila nachtu duzen erabakiada? Bai, it, itugira hor ere luztaz dugu etatzen. Espero izan dugu, eh? mailatza ekainan gineradik Espero ginuen egoera hobetuko zela Baina ikusi dugu ego eskalegian, ipar euskaldean txarra goda pandemia Eta balintzak ez dira beteak Beraz, biziki min egiten digu, baina behartuagira gure bestak guztiak eskestatzeratu dazkeuntarako. Hmm. Orain pusatzerik ez, alternatibarik ez? Horain hmm. espero dugu ondoko urtean, mm -hmm. guk ondoko erri horatzen maiatzen dugu, biziki fit eitoreko da maiatzen. Hori e, hasi behar dugu prestatzen, iakin e, gabe, jan lehenko bezalako erri bat maiatzen dugu maiatzen, barak uh. Rizko bat dela, ere mugabatzuk aitea mahiatzean, beraz horriburuz uh, adit berdugu. Bina eta ugoian uh, erri ez, eta gian bina eta ugoita batean uh, bai behiru beturiko uh, mm. dira. Mm. Mm. Se askak badu dependentzia ekonomiko bat eh, erri urratxekin. Hori uh, nola, nola islatzen da, zer hor, zer hor dezkatzen du hor galtzen denak? Uh, erri urratxak ditu eraikuntzak. hortarako pentsatuazen zen urratx eta hortzareko baliatzen dugu erri uh, dirua. <coughs> bai proiektu berriak bultzatzeko, baina ere ditugun zorra kestaltzeko. Eri batxan dilualekin, hor ditugu, uh, ikastolan danalaten uh, alokailuak, baita ere ere sortu gintuen maile gu batzu, horren bidez hor daintzen eta gehinera ge gure obra ipigusiak urtelo ikastleko pulak emendatzen zaizkigu ikastoletan, eta beti bat dira aldzeko bat edo komponketa bat sortu berde nahudan, Usaiaz uh, ezi diruarekin uh, antuatzen ditugu horiak. Horten uh, gabel gimerko dugu. Proiektoriek zer dira, pusatuak dira edo beste diru sartze batzu zuhuzek atko ditu Hor uh, ez dugu auturik ez ditugu uh, alokairuak, maileguak eta sartzeko uh, beharrezkoak uh, ginituen uh -huh. konpoketak ginitugu. Hor ez dugu eh, proiektoriek eh, gibelatu guk, uh, made uski. Hor, gira ditugu nire eta hai, Huxiko dugu nola kompensatu hori, bilduko gira ere podere publikoikin kusteko zela guntza lortzena dugun. Azmin mm -hmm. da ere egi uh, galtzea kalte ondibaduari bat ase askaren badugula ere arazo bat hori baino ondiago dena, da ikastoletan beretan. Ikastola guziak antudatzen dituzten uh, ikitali, festa, talosalmenta guziak, martxotik uh, gau arte eta sigo aski ere urribuka uh, erarte bederen, Denak ez estu dira. Mm -hmm. Eta ikaaststoletan uh, beste komisoak antuatzen dituen ekitaldi uh, guzi horiek gurasoak sa antu, onzinuzten uh, txalmentak, musikxapelketak eta guzti. Horiek ikastoen uh, ibil uh, eren bat horur eskatzen dute aurre kontuetan. Eta hor sekoak uh, kubeltze izan dugu bai seaskan e ejeujatzenagatik, uh, bai ikastoletan ere, bestatipiguzi horia nefetatzea gatik. E, horrek, dudanez hartzen du finanzazio molde hori epe luzean, beharko da beste modelo bat asmatu, modele ekonomiko bat asmatu, ze askarentzat?: e, Gok espero dugu, ala ere, pandemia urte dakarikoa izan dela, eta ilbende, uh, urkonduko dela, eta berrit normaltasunat distanko girela. Burra soen, uh, implikazioa beti behar izan dugu, uh, sehaskan, uh, ikitaliak antoratzeko. Hori dugu diru hiturri bat, baita ere komunikazio hiturri bat, baita ere uh, talde osatze, uh, osatzea dintzat ikasoetan bertan bizitik gantzisoak ditak, guk ikasoetako bestak beharrezkoak ditugu uh, bai ala bai, eta espero dugu hori onduko urteetan kompon dela. Hor bat dugu urte behaltze bat pasatzeko, eta egia erran diru bailan, hodera uh, publikoen gandik, ez baina dugu laguntzari gortzen, uh, zaitasunetan izanen gira, Baina no, etorkizunari begira, uh, obekuntzak izanen diela eskero dugu. Mm -hmm. eh, Mezu politikoago bat edo kakotxean ahtian ere plazar ratu duzu, atzoko age jaldian, hori da ba, imertxio sistemaren zalantzanez ahtzea mementu enten frantzese estatuan, ikusi dugu hiriburuko eskolako aferarekin, oj, ukatu baitzaie eh, murgiltze eredua ama eskolan, Hor, xeaskak ere ikusten du eh, bat alta ez diztezuek zuzen kiunkiak hor, ala ere, salatu nahi hor gertatzen ari dena? Bai, e, xeaskak bera ezparimada zuzen kiunkitua, xeaskaren helburu nagusia da e, e, e, euskal iztunak sortzea, dipar euskal herrian. Hori dugu helburu nagusia xeaskarekin, aska, xe ortanako ari gira betidanik, eta barakigu, e, xeaskain da hondibat da e, bide hortan, Baina ez egin da bakarra. Eskola publikoak eskola txentu aurra iniz, eta ez baino aditu euskal istu nizaterat edamaten eskola txentu aurrak, euskara egoera larrian gelituko da ondoko amarkadetan e, ipar euskal errian. Behar eskodugu, eskola publikoak aurrak eskaldun duditzen, eta bat hartua hartuazen azken orteetan, Aitu gira, eh, korokorki, ko, ko, eh, gehi itarra eskaleku gizartea ditu da pixkanaka elebiduna sartzen eskueletan, gehi orai azken urteetan murditze eredua ama eskueletan mugaturik, benen daia ja, denik unkratza ondi bat da, ari dena zabaltzen pixkanaka, eta hor ezkun nacionalak martza horri oztopo ondi bat ezagirio. Aitxaki utxak asmatuz, a, argiki eh, ez da ere juridikorik a, hartu duten edabak da bakarrik zkararen garapenaren orzto batzeko naikeria. Hori nahi izan dugu, dehi egiten dugu bai gizartari, bai autetxiai, hori uh, ez dezaten onar, jadanik autetxiak asigila lanean eta zabizikiona da, baina burroka hori hilabazi berda, murgitzea uh, publikoan uh, bai, bai iztatu berda, eta guretako ere orokortu berda. Mm. Elebituna, eee... Uh, eskola egiko eskola guztietan minimo bat izan berliteke. Bat dira eskolan eren bat bederan momentuko ez dutena euskara eskaintzen bat ere, horiek elebiduna bederan eskainu behar dute. Elebiduna eskaintzen duten eskola publikoak guretako behar dute murgiltzearen autua egiteko posibilitatea. Eta gu behitzen dugu ere gauza bat. Murgiltze ere ama eskolan, experimentazioazen eta experimentazioa neurtu dute, ebaluatu dute, fogatu dute frantsesaren kantetan ez zela egiten, eta gainera ikasketa guztientzat euh, mm -hmm. mm -hmm. eta ebetnin zabatzela, beraz dugualetzen dugu eksperimentazio hori zabaltzea ez bak kam ikastroletan Baan lehen maila osoetan eskola publikoetan. Eta leggaez finkatzea hori. eta legez finkatzea hobe.na. Jaro legeak eksperimentazioa onartzen du dan nike. Eh? hor efekktorreak zuen argumentazioa bisikitsara oinarri uh, tzen anima da, Dula bi hurte pasatzen legean, baina legeak ekspresituki idatziadu eksperimentazio eskubidea badela eskualdeetan, orako gauzen beraz lege horrek babestan du, murgitze ededu eksperimentazio hori egin dutena, ez du debe katzen. Mm -hmm. Garai uh, berezian elduda sartzea, 2018-2018 bateko ikastuktearena, Se askan nola prestatzen ari arizirzte neugi sanitarioak beharko dira berharko dira errepetatu hor neugi berezi batzu plantan ezartzenuz edo antolaketa berezi bat Be, pentsatu duzue? Momententukozo uh, nagusia dugu uh, beha gauten direla hor mailatza eta ekainan bizizan dugun bezala egin uh, duen beha egoki dira Bat protokolo bat, uh, publikatua izan dena, bainan uh, idatxea izan da, uda astapenean. Eta protokoloarek dio aur guziak errezibitu behar ditugula, e, ikastoletan, eta neugriak biziki harinak izan daitezkela. Bainan hori uh, dula espaldi idatxea eta publikatoa izan da, ikusi dugu gedoztik uh, Frantzia Osuan pandemiak bigarren arnaz bat hartu duela, eta or, biskabat, uh, dela, eta hor bizka bat beldurra berretzartu nahi dela. Soposatzen dugu, uh, protokolori aldatuko dutela ondoko egunetan. Eta ez dakigu ze zentzutat, ze norietan. Uh, gaur egun protokolua atxikitzen e, uh, maniun adute, ara sartze antolatzeko ez guara zuren uh, nagusitik izaren. Baitugu berdiren erakaseko puluak talde osoekin aritzeko normaltasunez. Mainan, uh, maiatzan bezala abiriro talde tipietan aritu berbarimadugu, hor, baliabiderik ez dugu moentuko, eta ez dakigu, baliabidegiago espeniko dizkiduten, edo konpondu berko dugun dugun gutxi uh, horrekin hori gertatzen malitz uh, gertalaitik esartzean mm -hmm. ez hasketo kirik zatea horku zientzat ikastuetan bergiro maiatza, eta egin dugun bezala eta hori kalte garririk ege no, Berant jinen dira, egur dituz hori zein diren konsinak Bururatzeko ikastukte begiari begira, egoera oztaz aparte Badira behitazun batzu, sehazka sarean, badira hola proiektu berezibatzua ipatzen aldirenak? Moentuko horretan ez dugu ikastola behitik edekitzen, uh -huh. hori ez da urte ona hori buruz, gu harigira ondoko urteetako bigarren maila lan Barakigu lehen maileetan, uh, aski sendotu dugu sare azken urteetan, barakigu ere demografia apaltzen dela, beraz uh, gu kopuru Berba, lehen mailetan ez dugula biziko azken urtetako garapen izugarria izan duguna, aldiz, uh, bigerren mailetan. Hori e, barakigu izan dugula garapena ondi-ondi bat. Lehen mailetan hainitza hor berriz hartu ziren azken urtetan, eta horai onbitu dira, eta beldu dira bigerren mailetarat. Eta ez gu, badugu, txiko lana, bigerren mailak sendotzeko. Eta bereziki, ondoko iluspala uh, urtetan, uh, uh, bors geren kolegio bat uh, atseman berko dugu. Eta irete midak txekatzen hmm. dugu ortalako. finkatu duzue? Hora, indik ezet, orai, gira ikusten, bai? a, uh, ez ez, hori, ikusten... Eskaldea bai? ...ezu egiten. Ez ere ez, balitugu uh, pista bat behin ogeiago. Guguetatzen egira, aksarek guzia ulokortu berko dugu. Iaz hasi dinen, pixka bat, autetxi ezberdinekin ikusten, baina uh, aldebatetik pandemia, pandemian, alde batetik uh, aut eskundean, gibelatzeak eta ezta baidak guziak eta geritu zituen. Horten, balitugu uh, autetxi berriak irriandana batetan, hastu gila uh, gai hori lantzen uh, denak elgarritu. Edekki, ba, Peio Jura-Juriasi askako lendakaria, hojo itaraziko dugu, egi urratzen uh, pusatzea ba, azkenean estela eginen, entxatu zireztela, baina uh, ezin eskua dela, eh? hori deneku dugu, egoeraren gatik. Mileskak, gurekin izanik goizuntan, besta debatak te, eta sartzean. Mileskak, hondibat. ki yeah.